Hej hopp gummisnopp! Jag heter Emil, jag är 32 år gammal. Det här är en podd om tv-spel som du förhoppningsvis har hört många, många gånger tidigare. Jag tycker väldigt mycket om tv-spel för att man kan ha väldigt roligt med dem. Ja, och särskilt roligt blir det ifall man har en riktigt, riktigt bra joystick till sitt tv-spel ibland så tycker jag att det är roligt att spela dator också men det är inte riktigt lika kul som att spela Sega eller Nintendo Nej, jag föredrar ju dator, för då kan man ha en riktigt, riktigt bra mus som ger bra funktionalitet men Eller det här är menar jag förresten <laughs> En mus med en sån här liten knapp i mitten som man kan snurra på Tycker jag är bra. Ja, nu ska jag bara bryta in här. Sound, checkar vi eller har vi börjat? Jag blir mer och mer osäker här ju längre programmet har gått. Vi har börjat. Ja, okej. Okay, bra. Uh, Hej och uh, välkomna till Fyrkantiga Ögon. Din podd i eten. Nej, jag håller på att balla ur fan också. Ja, det är lugnt. Det är sånt som händer. Ah, ni kommer att... Ha så jävla roligt idag, precis som jag har är så jävla dum i huvudet idag, jag vet inte, jag har haft huvudvärk och massa jävla skåp. Men vet ni vad, vi ska prata om hur jävla torftigt man pratar om tv-spel i tv Ja, tv, gammal tv kan man väl säga Ja, jag tycker nog fan det är lite så i ny tv också, nu finns det ju några som är bra på att snacka och så Sen finns det ju Youtube, alltså du kan ju hitta hur många bra spelrecensioner som helst där ja. av allt möjligt löst folk. Visst så det är det så. Och äm, Aftonblad, Aftonbladet har ju en bra recensent. Ja, flera faktiskt. Jag tycker även den där snubben som heter Jesper och någonting mer som brukar recensera sportspel mm. som var med på den tiden det gamla tv-programmet Gameplay på prestoplay.tv mm. med Viktor Löwenkopf och han Christer. Sådana mm. reklamer idag eh, Var bra redan då Och skriven upp för Aftonbladet Recenserar bra tycker jag Så där har de ett härligt gäng Och det är väl lite det också som är grejen med just spelrecensioner Alltså att se tv-spel på tv förr Alltså det var ju en skitstor grej ändå Ja, absolut Om man såg ett avsnitt av Full House Och de spelade Super Mario i början på ett avsnitt Där det var det bara wow eller när man tittar i Seinfelds hyllat det finns ett Nintendo World Cup på Tetris där eller något sånt där. Och man bara, jävla han har tv-spel. Ja, jag menar, det var ju så pass kul att jag till och med tyckte det var roligt när ungar fick ringa in till Sofie Propp och spela Hugo i direktsändning. Så Ooh, jag menar att det är klart att... Ja, men det, alltså, det var kul. Det var en stor grej när de pratade, nämnde eller nå någonting som hade med tv-spel att göra som man fick se på tv, det var ju en skitstor grej. Mm. Nu... Alltså, Det är väl inte jättemycket tv-spel och sånt där skit på tv nu heller, eller är det så? Uh, nej, jag tror nästan. Alltså, Det är väl ibland när SVT har uh, något inslag. Uh, mm. Till exempel, jag vet att de hade för några år sedan. Uh, det var den här spelmässan där ute i Kistamässan mm. i Stockholm som de uh, uh, körde något sånt här inslag om våldsamma tv-spel. Uh, men det, det man får ge dem, och jag tycker att om man tittar gärna på det här klippet, jag tror det heter. Uh, SVT-moralpanik-tv-spel kan man nog söka mm. på på Youtube, tror jag. Det är väldigt, väldigt underhållande. Sen tycker jag att de får rätt mycket skit i sitt klipp, mm. i sitt klipp där. Men... Ja, men, ja, men i tv-studion ja. så ändå, så säger han väl att nu var det faktiskt inte så här. Nej, exakt, för det är han Thomas Arnrot som är med, han har väl skrivit, han har varit SVTs tv-spelsexpektor. Expektor? Experton senaste åren och Skriver lite på FZ också tror jag något mm. eh, Som eh, faktiskt ger en ganska nyanserad Bild av det hela och säger ifrån också mm. Det hade inte hänt För ett tag sedan om man pratar just Nej, den, den röst grejerna. Den rösten hade inte fått höras Riktigt nej Och i så fall så hade man pratat Kanske med någon finnig tonåring Som mm. ändå tycker eh. att Men Det är väl inte så farligt Annars så tror jag väl nästan att eh, eh, det blir omöjligt att ha det i vanlig tv idag För det känns som ja, dels Youtube och Twitch mm. Men också både FZ och Nöjesbladet har ju sina spelprogram lite då och då Så mm. det känns som att de har tagit den marknaden då det är nog svårt att slå sig in på den faktiskt Ja men så är det ju, alltså det är ju internet som gäller idag Men om vi tänker för kanske tio år ja, sedan Ja då är det ju redan då rätt stor skillnad och går man tillbaka ännu längre så det är det alltså, Även om tv-spel var, det var ju jättestort för 10-15 år sedan också men det är inte heller alltid att man såg mycket av det på tv. Ja, nej. Inte Absolut inte recensioner utan det, då hade man väl kanske turen att man kunde se någon enstaka recension på tv4 på junior när han satt och kommenterar exakt det som händer på skärmen samtidigt som man spelar i 10 sekunder och säger att Nej, men det här spelet är... Det, det här är faktiskt inget roligt spel. Jag tycker att det är lite för enkelt. Alltså, man, man dödar alla fiender på samma sätt. Och jag tycker att man skulle kunna ha gjort och så dra någon lång harang av hur man skulle kunna göra spelet istället Som mm. antagligen inte hade gått med mm. den tidens begränsningar Men det tv-programmet Junior, det vill jag nog minnas att jag tittade på Jag tittade jag mycket på också Det, det var ju i, i andra halvan av 90-talet typ Nej, första halvan mm. Eller det fanns säkert andra ja. halvan också Men då när han satt eh, ungefär som Bully Bumpa, Johan och de här jag tror han hette så. Ja. Skitsamma. Men det var ju ändå kanske 92, 93, 94 där någonstans som han satt och spelade Sega och Super Nintendo och spelade ett spel i 10 sekunder och sen berättar han att ah, men det här är faktiskt ett ganska roligt spel man kan skjuta på saker. Det var ju egentligen inga jättedjupa liksom recensioner och det fattar man ju. Barn har väl inte det Spanet, att de skulle orka lyssna på det Man ville ju bara se det som hände på hans jävla tv När de spelar mm. Så, Sen skiter man väl i vilket Så att det var väl det då Som fanns ja. Och sen hade vi ju tv-programmet Cyber också Ja, eh, som jag trodde Faktiskt hade lite Lite kultstatus Men eh, jag tror att jag Nämnde det på något forum På en ganska stor spelsida eh, för Inte allt för länge sedan I alla fall i början av året Och blev typ mer eller mindre idiotförklarad <laughs> Över att det här var ett rent jävla skitprogram mm -hmm. Och så minns inte jag det alls Och jag hade liksom för mig att jag var Hade lite klassikerstatus nästan Men nej, så är det tydligen inte ja, Enligt dem på det forumet i alla fall Ja, och då jag jag väldigt, väldigt många människor på det forumet men det, man kan säga att det är representabelt för gruppen nördar som vi är. Ja, just det. I alla fall. Det kan man säga. Så att det är inte så att det är bara några enstaka personer utan det är ändå... Man skulle kunna ta stickprov över en population, bla bla bla bla det och så stämmer det. var en samlad kraft som gick till attack av min hyllning av programmet Cyber. <laughs> Fick du barrikadera dörren med drickbackar? Och... Ja, eh, precis. Och jag lade också upp en stor madrass mot det här. Eh, det vet dörren ute i utplatsen där. Så jag ja, sov på soffan Man hade rakt sängen upp mot den soffan. <laughs> alltså, alltså, cyber var väl. Jag tyckte det var skitintressant att kolla på det när jag mm. var yngre. Och för att de pratade om datorer. Men det var ju ganska mycket om datorer, liksom. Ja, datorer överhuvudtaget. Ja, det var det verkligen. Och sen eh, kommer jag ihåg också att i, i slutet av varje tv-program av Cyber så kunde de ha visa sådana här 3D-konst som folk hade skickat in. Mm. Jag tyckte det tyckte också var galet coolt. Men det var ju också det 90-talet där mot mitten när allting så 3D-animerat var så in i helvete coolt. Mm. Jag tittar ju på det här programmet 2 kg eller en varför 100 kilo godis bara för att det var massa sånt här Ja, eh, nu får du räkna med är det det jag tror att det. Är? Kan du ge en lite snabb förklaring 100 kilo godis? Eh, det är väl någon rätt spidad snubbe som pratar om massa saker och så är det mm. bakgrunden ja, ja, är en massa eh, såna grejer. Massa färger och massa mönster och skit ja, som rör sig. Ja, jag men... undrar fan om inte det fick namn moskito sen, men det var samma grej liksom. Ja. Uh, känner igen båda namnen faktiskt mm. Men han var väl Så nära på tänd man kan komma Utan att ha rökt på <laughs> Typ Jag Kanske fick någon starka mediciner medicin eller Jag vet inte men det är helt Jävla stukat uh, Om du vet vad killen som gjorde 100 kg godis moskito Gör idag så hör av dig <laughs> Om det är du Hör av dig Mm och berätta, hur var det att göra moskito. <laughs> och vi har ju suttit nu lite innan vi drog igång och spelade in med att kolla nära. Vad fan hittar vi för sådana här torftiga, roliga recensioner och sådana här. Om spel eller hur man pratar om spel. Det är ju väldigt mycket det här om spelvåld och sånt där. Mm. Fast det är, inte, det är inte den vinklingen jag vill ta det här avsnittet i. Att det här handlar om spelvåld. Utan jag vill mest att vi ska sitta och fjanta oss till när vi lyssnar på helt sjuka grejer som de säger. För att det är ju uppenbart också att idag är ju folk väldigt supernördiga och gör rätt mycket research innan de gör en recension eller mm. i alla fall man har, en för, man har för en vana i alla fall att kunna gå in lite mer på djupet när man pratar om saker. Ja, just det. Vi gör väl inte as mycket research mer än att vi spelar spelet och kollar upp vem som har gjort det. Mm. Och sen så pratar vi lite grann utifrån det Och sen typ hundra olika stickspår Om <laughs> några original som du gick i skolan med <laughs> Ja, just det ja, du har varit med några stycken Men, men vi, vi håller oss ju ändå något sån här sakliga pratar om Vad spelet går ut på Än att sitta och hitta på en massa konstiga detaljer Som inte finns Eller ja. säger helt ja, sjuka saker Säger vi väl Men inte på det sättet Ja, nej, nej, absolut inte och eh, vi kan väl ta ett exempel som vi tänker spela upp också. Mm. Vi, vi gör så. Ja. För att prata om ett klipp som är jävligt roligt blir ju inte roligt om man inte får höra varför det är roligt. Nej, exakt. Eh, men det var ju fan, dataspelstoppen. Mm. Det har väl du delat på vår Facebook någon gång? Ja, det är ändå ett tag sedan nu. Men det kan jag absolut, hela programmet kan ju delas där en gång till. Jag vill minnas att. Eh, någon släkting till dig kommenterade någonting om James Pond den gången. Ja, det var min bror det. Ja, Så kan det ha varit. Så det har varit uppe det en gång. Mm. Det är väl en relativt stort klassiskt klipp tror jag. Så jag tror ja, att vi kommer känna igen er och, Eller bli påminna om det Eller få höra det för första gången Det är alltid en salig blandning Ja, för att det är ju rätt uppenbart att den här människan Läser från ett manus För hon läser ju fel flera gånger Och stakar, stakar sig. sig ja, precis. Och alltså, det hade ju inte funkat På en nyhetssändning till exempel Nej och, Men när man pratar om så här smutsiga mm. intressen <kör> Som ingen bryr sig om Då är det inte så jävla noga liksom. Men alltså, jag tycker att tv... Har ju funnits ganska länge nu ändå mm. på något sätt Men man om man pratar om lite snabbt tv som generell grej, som medium Så jag tycker att det tog fan mig lång tid innan man lärde sig att göra riktigt snygg tv kan jag tycka Jag bara eh, har som ett eh, exempel eh, lite off topic Men om man går in i det här och tittar på hur till exempel krönikor om fotboll när det har varit ett VM till exempel Så blir det en VM-krönika mm. Och ser man i dem idag Den som antagligen kommer komma i år Med största sannolikhet Det är ju snygg grafik Och det är ju proffsigt klippt Och det, allting är snyggt Och innan sommaren så lade jag SVT ut Alla gamla Och 74 är ju så usel att, liksom så här, Hur kunde det här produceras Av SVT? Och du är du med på vad jag menar hela mm, den här? Mm. Så det är väl lite det som de här klippen har drabbats av. Att även om de är kring 89-90, vi sa slutet 80-början 90 måste nog ett av de här klippen vara ifrån. Så har man inte fått kläm på hur man gör tv ens en gång. Och det drabbar ju dataspelstoppen rätt hårt. Mm, mm. Bara här har du givit en recension som är tusen gånger bättre än det där. Ja. Och det är klart, det här är ett svin gammalt klipp. Alltså, det här måste ju vara. Det måste ju vara jävligt tidigt 90-tal i alla fall. Ja. Typ 90-91. Ja, de nämns ju både James Pond och Ducktails nämns, väl ja, Ducktails mm. är ju 80-talsspel, men ja. sen får vi ju tänka på det också att när det kom till Sverige. Ja, alltså det det där var nytt i utgård. Sverige, kan det ha varit samtidigt som James Pond, då, kanske. Ja, ungefär. det var också ett nytt spel då. Speedball 2 var nytt. Alltså vi gör så här. För att en del saker är ju för fan rena sakfel som man inte begriper vad fan fick de det därifrån Alltså jag tänker väl att de måste väl ha Spelat det i några minuter Och sen bara hittat på någonting För att eh, ha en recension ungefär mm. Det här är typ det roligaste hon säger ju längre du kommer i spelet Desto roligare så blir det Man kan välja på olika världar Som du, som du blir expert på och det har du nytta av mot slutet, för då gäller det att samla ihop alla världarna till en värld. Det sista som hon säger där, jag tycker att det är bland det roligaste som har sagts i en spelrecension. Ja, det, det går ju knappt att förstå på något sätt. Det, eller ja, det gör det väl. Men det är världar, du... du får välja olika världar som du blir expert på. Alltså det är givet att spelar du bara spelet så blir du expert på alla världarna. Och sen säger hon Speciellt i slutet När du ska samla ihop alla världarna Till en värld Ja, det är alltså. nu har jag ju inte Spelat DuckTales speciellt Mycket mm. Bara på testat på en kollegas mobil en gång mm. Så det, det är ju där Det, är. det var ju Och en någon, remake ja, dessutom precis, det var det, alltså, den här som kom för några år sedan Men ändå så får jag får inte riktigt ihop Vad människan är ute efter Menar hon att man kan gå tillbaka och spela igen och låsa upp nya områden? Och att det blir en. Eller vad menar nej, hon? För helvete. Nej, för helvetet. Nej, inte på. Ni inte tiden. Nej, precis. Men. Så det var ju det jag skulle komma och säga. Mm. Nej, så kan det ju inte vara. För jag tror när jag såg det här första gången. då hade jag aldrig spelat spelet. Men mm. då satte ju mina. Tanken satte ju igång så. Mm. Alltså, nej. Jag, alltså, jag vet inte. Hon kanske inte har skrivit det här manuset som jag, jag tycker nästan synd om henne För att så här, du, Vi har spelat ett, ett nytt spel här på Nintendo Och eh, det är så här Vi har skrivit ett litet manus Om vad vi tycker om det här spelet De här 10 minuterna som vi orkar besvära oss Med sån här skit eh, Här får du ett papper, läs upp dig i studion. Det är inte så jävla noga hur Bra det går, bara du Säger det här mm. så kan vi visa Lite hur det ser ut från den här lilla VOSen som vi lyckas koppla in Nintendo 2 in, så eh, säg bara det här. Liksom. Okej, okay, men vad går det ut på? Eh, jag vet inte fan, du ska väl samla ihop världarna till en värld och sen vinner du. Ja, precis. Eh, så bör det ju ha gått till. Jag gjorde lite forskning på det här programmet mm. eh, nu också, precis innan vi började. Eh, där är en person som bland annat påstår att några av kommentarerna skulle vara Skrivna av barn mm. Och liksom sen då Naturligtvis lättast hade då Skulle läst upp av barn Och då hade kanske snarare blivit skärmigt mm. För att de inte har förklarat riktigt rätt Men det är deras upplevelse mm. Men sen väljer man en vuxen Som sitter och läser upp det Och så märker man att människan är en idiot Istället ungefär, men jag köper ändå inte riktigt den förklaringen för Nej, är det är några ordval som jag tror inte att en sjuåring hade valt Nej för det känns ändå som att man försöker göra det här ganska formellt, mm, alltså precis. rent språkligt och även om det blir sjukt torftigt och kanske ett sätt att förklara saker som ett barn kan göra, alltså ingenting hänger ihop för fem öre man drog. Så känns det ändå som att ja, men det här är någon vuxen som tycker att, eh, om vi ser då till den synen på tv-spel från vuxna, om jag utgår från föräldrar, inte nödvändigtvis mina eftersom pappa spelade typ lika mycket som jag, ja. eh, men just det här att ja, men det här är bara leksaker, det här är bara skit, men vi måste göra någonting för ungarna, liksom. det här börjar bli populärt, vi får nog eh, ändå få ut det här för att få mer tittarsiffror eller vad det nu kan vara. Ja. och Nej, så att jag känner ändå att någonstans har de försökt att knåpa ihop en jävligt konstig recension och så har de försökt att få det fram så, så seriöst som möjligt som det går och det gör ju saken ännu mer lustig. Ja, verkligen. Uh, bara, för visst, har du någon gång hört ett barn säga funktionsduglig Nej, Nej det har jag precis. Inte. Men uh, ja, har man ändå på något vis då tror du att de har tvingats att göra det här programmet att det är ändå något jävla snille någonstans som har insett nu, tv-spel jävligt stort just nu vi skulle kunna göra ett program om det här och den här stackars uh, ungdomen som precis har börjat på SVT mm. uh, kämpar och kämpar och till slut så är det någon chef säger, ja säger visst fan, gör skiten Ja, men jag tänker också så här, du vet, när de sitter i sånt här rum och brainstormar programidéer och så smäller den upp dörren. Ja, jag har en jävla bra idé här. Alltså ungarna har tjatat så in i helvete om det här jävla tv-spelet Nintendo. Så att nu har jag köpt det till dem och de vägrar sluta spela skiten. Vet ni vad? Jag tror att det här är framtiden. Vi gör ett program och recenserar spel för folk. Är ju konsumenter och vill ju ändå kunna köpa rätt grejer Så att jag tänker att det har kommit ett nytt spel här nu till Ungarna Jag har köpt DuckTales och sen har deras kompis någon jävla Sega Vi har fixat en sån lite spel Fan, vi provar det här och ser vart det här går lite grann. Ja, precis så, Och sen Ungefär såhär han så. gestikulerar, han svettig liksom Och slipsen är sned liksom mm. eh, Och sen också slutorden liksom så att för att summera hur man, vad man tycker om spelet, eh, det måste ju fan lyssna på, det är också sjukt kul. Det här kan bli en av årets bästa spel, och det blir i alla fall svårslaget. Ett plus är att det är ett mycket bra spel, och ett minus är att den inte har lika bra joystick som till Sega, men den är funktionsstudier. Så att eh, hon säger att ja, det är svårslaget, och det är ju, det är ju ett jättebra spel. Men det som också blir så här ett rent sakfel, eller sakfel vet jag inte, men det, alltså det här är ju en motivering till en åsikt som blir helt fel. Hon recenserar ett spel, och så säger hon att det är inte lika bra joystick som till Sega, men den är funktionsduglig. Och då är ju frågan... Där kom det jag pratade om förut, om man exa, ja, är men, funktionsduglig, så ja. förstår ni kanske varför Ja, det så, var ju så. inget ord jag använde när jag var 7-8 år. Nej. Men att... Pratar hon om kontrollen i DuckTales? Och i ja, så fall, vad är Sega för spel? Ja, alltså... nej, det, är, det är jättekonstigt. Och sen så säger hon också att. Eh... Nej, men nej, det var inte någon som insåg mer. Men alltså just det här, pratar om kontrollen i DuckTales så att den är funktionsduglig. För den är ju jävligt tight liksom. Mm. Den är bra. Det, Capcom gjorde ju ändå bra skit på den tiden. Eller menar hon att Nintendots handkontroll inte är lika bra som Segas handkontroll? Men mm, det är ju också fel. Och då är det ju också sådär, men vad fan har det med Ducktail att göra? <laughs> och sen att hon säger joystick också. Ja, hon... nej, det är inte... ja det... vad menar hon ens? Ungefär så. Men... Ja, man fattar ju att hon menar kontrollen. Ja, det är klart men, att man men, är, äh, men... Originalkontrollen till Nintendo och Sega har ju fan aldrig varit en joystick. <laughs> det tror du hon har sp eller tror du? Det är fantiserande om att hon har... Det är hon som har spelat in det här och så har hon öppnat ett skåp så har hon sagt att, ah, fan grejerna ligger där borta. Jag bara kopplar in skiten. Och så får hon tag på en sån där, vet den här joystick man kunde ha till toppan. Ja. Den, och så lyckas hon få det här att fungera på något sätt. Så hon har spelat alla spel med den. Ja, Ja. alltså, ja, det är väl kanske den enda logiska förklaringen även om jag tror att den är åt fel. Ja, det tror jag också, men ändå. Och sen är ju också frågan om... <skratt> Om det nu är så att hon pratar om kontrollen till 198 bit att den är inte är lika bra som den till Sega menar hon att ja, ja, man kan väl ta för givet att det är Sega Mega Drive men om det här är ju ändå så pass länge sedan så det kan ju lika var, gärna vara Master System mm. och den kontrollen är ju ta mig fan inte ens i närheten av den till 198 bit. Nej. För där har du ju inget styrkors det är ju bara en platta. Mm. Och så är svampiga knappar och så finns det inte start eller select eller något sånt där. Nej, just det. Så jag vet inte, alltså det, det är ju liksom, ett rent orättvist påstående. Det är ju inte schysst mot konsumenten. Ja, vi ska se det så. Ja. Det här spelet har inte lika bra joystick som till Sega. Ja, det är... What? Det är... What? Ja, jag vet inte. Det är underhållande i alla fall. Och det är väl genomgående egentligen alla spel. Det här är ett väldigt roligt spel. Jaha mm. Och Var det allt liksom Ja det var det Det finns ju uh, lite. Sen... De recenserar i ett annat spel lite senare När den kommentaren är med Och på spelet då kan man se en gubbe som åker runt i cirklar Så här bara mm. Ja, Det såg ju lite roligt ut <laughs> det, är, det, det är hennes plikt att säga Ja ah, men det här är ett roligt spel mm. Det är inte som i junior när han faktiskt säger Om man tycker att det är bra eller dåligt Precis det är, det är i alla fall. Det har, vi kommer inte spela ut någonting från junior, för att jag känner ändå att med den dagens motmätt, och med tanke på publiken, så tycker jag väl ändå han är väl tillräckligt saklig för att det är inte så mycket att skoja om. Nej. Mer än att med dagens motmätt så är det ju skit i recensioner. Men det är orättvist att börja chaffas som det här. Det här måste ju vara lite jävligt dåligt med den dagens måttmätt också. Ja, alltså det är ju typ jag, jag tycker man börjar göra bra tv 1994 om du Så de kan klara sig Ja, men om du tänker så här Om du hade <laughs> varit, vi säger, vad gammal var du? 92, säger vi fem år. fem år Om du hade varit fem år och du ser en person som ser jävligt frånvarande ut Som berättar, ah, det här är ett väldigt roligt spel Hade du bara känt att fan, det här vill jag ha Mamma, kan inte vi köpa det här spelet? Ja, tyvärr så tror jag att det är så jag var Okej. nog naiv <laughs> I och för sig man får ju se spelet hur det ser ut Så det är väl det man går på mm. kanske ja. men... Nej men alltså jag förstår vad du menar Men jag, så, jag undrar jag undrar ändå om Jag hade, I och för sig, alltså, jag hade jag... fattat vad ens vad det var som pågick nej ja, Jag tror nog för sig barnen är nog inte tillräckligt smarta För att greppa det där kanske Nej utan bara säga vad, vad är det här Åh oh, vad coolt, en tecknad film <laughs> Ja men lite <laughs> den ja. känslan Åh oh, vad häftigt och så det är Joakim. Hade, så hade någon, så hade någon liksom sagt till mig ja, det är ingen tecknad film, det är tv-spel. Det vill jag ha. Mm. Och sen släpper man liksom innehållet. Mm. Man kommer på att man vill ha ett tv-spel, typ. Mm. Så tror jag ändå att jag, hade, fan, jag kanske har sett det här. Det vet man inte. Nej, det vet ju inte jag heller. Sen, vi kollade på lite olika grejer. Vi kommer säkert tillbaka till den här... Recensionen på, Men jag tycker just att de pratar om eh, Om DuckTales Alltså själva recensionen är rolig Sen har hon ju nästan lika dåligt uttal Som du har, någon säger namn på en del spel också Ja Du kanske har varit taskig mot dig Nej, jag vet att det har ju varit Riktig katastrof ändå, men eh, <laughs> Där hade vi en som till slut Sa ifrån och hjälpte mig att säga rätt Får vi ändå säga Chevalereskt ändå måste du ju säga Chevalereskt, ja exakt Nej, ja det var faktiskt en throwback till det Det var därför jag sa, jo, jo, det. Jag sa det. Inte för det Nej, nej, det, jag, det är lugnt Nej, men, som hon nej jag om jag blev väldigt, väldigt ledsen <laughs> När vi fick meddelandet Suck it up <laughs> Ja, verkligen nej, men, Sen har det också, för att det man kanske pratade mest om När man pratade om tv-spel och sådana här grejer I alla fall då var ju just det att det var så mycket våld Mm att det är våldsamma spel och att det, att det är så katastrofalt allting med våld. Det här är väl också någonting man kan spåra tillbaka fan ända till romanernas storhetstid. Ja, säkert. Alltså, det fanns väl säkert någon som blev knäpp av att... Eh, de gör väl ändå parodi av hela det här fenomenet med Don Quixote. Ja, ja, just det. Att han har läst för många riddarromaner så att han liksom får vanföreställningar. Mm. Ja, det kan man väl kalla en väldigt, väldigt tidig parodi. Ja, Absolut Eller satir kanske till och med Ja, det kanske Men vi säger ju Perodino ändå Ja, sen man pratar om den här Dekadensen med kvinnor Som läste mm. romaner Att de skulle typ bli Helt dumma i huvudet Ja, just det Och det får man säga Just det här med våld Har ju fått ett jäkla Som man säger Det är inte våldet Som har fått ett uppsving Utan det här Hur farligt det är Att Konsumera våld man mm. Har fått ett jävla uppsving Den senaste tiden Tycker jag Jag menar Det är inte jättemånga månader Sen som förvisso ska jag säga nu, extremt tragiskt att det var en dödsskjutning på en skola i USA igen. Mm. Men hela den här det är spelens fel mm. har ju sedan Donald Trump blivit president blivit på tapeten igen. Mm. Bland annat att det gick så långt att han bjöd in representanter från spelstudios på ett stort möte. Vad fan? Ja, så jag menar det... Nu har det inte blivit någonting av det ändå naturligtvis, men Nej. ändå för att det görs. Men alltså det här är ju så jävla konstigt, men det är kanske mina kommunistiska eller Kom. liberal-socialistiska svenska värderingar, men när man drar en sån där jävla grej som att aha, nu är det någon som har skjutit på en skola igen, det är ju för jävligt. Ja. Och då, jag, då är det ju ändå ganska rimligt att fråga ifrågasätta, ska det verkligen vara så lättillgängligt med vapen? Mm. Och Karn säger beväpna lärarna. Ja, om vet. fler hade vapen så hade man kunnat försvara sig och skjuta gärningsmannen. Ja, det uh, det kan vi säga också. Och han är seriös när han säger Jaha, det. Det är liksom ja. det är inget skämt. Nej, nej han är inte klok. <laughs> men det jag tycker jag faktiskt är tänkt om man skulle försöka skriva någonting om det här på något sätt lite så, men Uh, kan göra så att jag, jag delade en artikel från Kalle på FZ aka Shepard från Mass Effect uh, som, Vi gör så mycket reklam för FZ nu så nu får ju de börja sponsra oss Ja, uh, vem vet Men i alla fall uh, Krönika, han pratade om det här att jag kan säga, det är lätt att konstatera att uh, efter den här skjutningen det är tragiskt, personen modde säkert inte speciellt bra och personen hade... Uh, Tillgång till vapen mm. Trots en sån bakgrund av uh, Psykisk ohälsa Men att sen börja raljera över Det beror på det här, det beror på det Att det, kan, det kan, kanske fel Att sitta och göra så här Så konstatera bara att händelsen är Väldigt tragisk. Så räcker det så egentligen mm. Istället för att allt för mycket leta Och liksom försöka hitta en orsak som är Det var den här orsaken Som gjorde att det skedde det är säkerligen beroende på många saker, naturligtvis. Ja, man kan ju skämta om många saker, men det blir ju bara knäppt det där. Nej, men jag tänker också det här att det är ju aldrig någon som funderar på hur man ska jobba förebyggande eller hur man ska liksom, ta tag i någon som mår dåligt psykiskt liksom, i tid. Nej. Det är ju samma. Nu vill jag gärna inte prata om valet i den här podden mm -hmm. alls. Jag vill lämna det helt utanför. Mm. Tre dagar Eh. Uh, <laughs> Men det som är kul Om man då ser till politiker Alltså det, jag tycker det här får vara en koppling till, till spelvåld För att man alltid vill skylla på någonting Men också hur man har fokus Att alla politiska partier Alltså hela sjuklöven Och eh, icke-PK-riddarna Med guldrustning SD Säger ju ändå att ja, vi ska ha fler poliser Och vi ska ha hårdare straff mm. jag gör, är Det är klart som fan vi ska ha fler poliser Alltså ja, ja, ja. det säger jag ju inte emot men att det är lösningen på att folk begår brott liksom. Ja, men fler poliser, hårdare straff. Jag menar, man har dödsstraff i vissa delstater i USA. Man har ju betydligt hårdare straff där när du kan få två livstidsdomar plus 200 år i fängelse. Brottsligheten tror jag inte går ner för det. Nej, nej. Utan det ska vara hårdare straff. Alltså, ja, eller så kan man väl jobba förebyggande på något sätt. Jag vet inte, jag är inte socialarbetare eller sådär. Evelina kanske ska vara med i podden Och prata om hur man kan jobba förebyggande Det har hon bättre koll på än vad jag någonsin kommer att ha Men det är kanske är där man ska ha fokuset då Än att kasta varenda jävlig i fängelse aslänge, så kommer de aldrig mer begå brott Och kommer bli rädda för att göra det typ. mm. Nej, jag tror de flesta tänker Jag kommer inte åka fast Eller så är man fan i att skylla på Spel och film Mm Absolut. Och det är väl klart att sådana där grejer påverkar ju alltså det väcker ju känslor att se på film Man blir skraj eller man blir rädd Eller om man kollar på fake taxi så kanske man börjar skratta mm. Visst, absolut jag var, bara det tvungen, kan hända. jag var bara tvungen att nämna fake taxi i något För det är fan, det är ju helt jävla sanslöst ja, Inte någon koll på faktiskt mm, Det är porr Ja, ah, okej. Okay. Det kan man väl räkna ut. Fake taxi. Ja, jo, men jag kopplar inte riktigt, men visst kan man göra det. Sen kan man bara använda fantasin om vad det går ut på. Ja, jo, jag förstår ju ungefär. <laughs> Googla inte fake taxi. Eh, vad fan vill jag komma med det här? Jo, alltså att så, konst eller någonting man konsumerar underhållning, det är klart att det påverkar. Man känner ju någonting. Man blir underhållen, man kan bli arg på en skurk i en film, eller alltså vad fan som helst. Då är det väl klart att det väcker känslor eller att man blir påverkad i någon grad av att spela spel oavsett om de är våldsamma eller om det är fucking Doktor Mario liksom. Ja. Men att säga att det skulle vara bakgrunden till att någon begår brott är nog rätt efterbliven. Mm. Alltså då får man ha våldsamma tendenser från början. Sen kanske det jag vet inte jag tror inte på det själv men en förklaring som man skulle kunna dra för att låta mer trovärdig är väl i så fall att våldsamma tv-spel skulle kunna vara en utlösande faktor för någon som är lite sinnesvrickad. Ja, jo, visst. Så. Man får en trigger då inför när man startar det spelet. Ja, precis. trigger -varning. Om du är våldsam så ska du inte spela det här spelet för då kommer du att spöa upp dina klasskamrater ja. eller skjuta din lärare. Mm, exakt. Alltså det skulle inte förvåna mig om man kommer på någon sån här grej i USA, att nu måste vi ha en sån här varning inför varje tv-spel att ta inte farsans pistol i och skjut folk efter att ha spelat det här. Nej. Ungefär som alla arkadspel, Winners Don't Take Drugs är ju på alla <laughs> spel. Ja, det är coolt. Det är ju också sån här, va? <laughs> ja, en finnig är... tonåring i någon, någon pizzarestaurang någonstans. Som stoppar i en liten 25-centare i en maskin för att han ska spela, vad fan vet jag, ett fotbollspel. Ja, Frogger. Winners don't take drugs. Mm. Nej, det är bara märkligt. Vad fan, vad <laughs> Det är såna här bizarra grejer <laughs> som folk som inte har koll på tv-spel gör med när de ska försöka berätta om det ja För folk har ju uppenbarligen ingen koll Nej. Så... Sen tror jag visserligen att det kan vara så också eh, Som jag kan tänka mig När man spelar upp ett klipp För någon som säger Inte spelar så mycket tv-spel Och har liksom väljer ut väldigt våldsamma delar mm. Och bara visar eh, Så tror jag att det kan uppfattas också som våldsamma än Vad det egentligen är ganska mycket i tv-spel mm. För det är som man tänker att när vi spelar, vi kan spela våldsamma tv-spel Men det är, liksom, det är skärmen Och sen sitter vi med en kontroll Och sitter liksom Framför skärmen mm. Alltså det är rätt långt ifrån Det där våldet som händer mm. Men det tror jag inte man känner förrän man Verkligen spelar Att det är liksom någon form av joystick mm. Däremellan Men när man inte får den biten utan bara ser spelet Så jag tror jag att Det kan kännas våldsammare också Ofta Ja, men det, alltså det här påminner lite om ett resonemang Ur eh, ett annat klipp så mm. lite, Vi kan väl spela upp det Jag ska bara varna att det är rätt brusigt Så att jag vet inte hur det blir med volym och sånt där Men var beredd på att sänka om det Så att det blir för jävligt Det eh, är klart det finns ett spel som innehåller Till exempel de här så kallade Shoot'em up-spelarna Där man bara ska skjuta på allting som rör sig Men det är liksom inte Det är när man har träffat det så försvinner det från skärmen Det är liksom borta som en så, så här så där, det finns ju inte. Det är väl inget superargument kanske som han kom med, men det var väl egentligen det enda försvaret som dator och TV-spelare hade liksom mm. mot vuxen lobbyn som pratar om TV-spel <laughs> som att det här är ju så vidrigt så det finns inte. Det här ja. är, det här är ju för fan krig. Ser ni inte det? Det är ju krig krig är ju hemskt och så. Ja. Ser man en bild på typ Bloodmania eller någonting till Amiga. Ja. Så den som de har, som ändå ska försöka föra alla gamers-talan, istället för den här som du nämnde förut, som jag glömt vad heter... Thomas ja. Arnrot. Ja, Va? det fanns ingen Thomas Arnrot kanske på den tiden som mm. kunde förklara saker ur ett vuxet perspektiv. Så att då får de ändå sitta där i ett pojkrum med liksom en tonårskille som sitter där med sin Amiga och en disketteboxare och en här Commodore affischer liksom, på väggen som bara, nej men jag har aldrig spelat ä, våldsamma spel. Men han gör ju ändå ett väldigt gott försök till att förklara liksom, hur han ser på det som spelare. Ja, det kan man väl lugnt säga. Vi får säga att det här är ju nästan som en hyllning till honom. Jag ja. tycker han gör det bra. Får vi säga att det är inget hån mot den här stackars killen Absolut som förbörd talande där, när det är nu det här kan ha varit. Ja, alltså det måste ju varit tidigt 90-tal. Mm. Um, fan, kan det ha varit 91 kanske? Ja. Så jag och... tycker att särskilt det där sista han säger. Det får han ju verkligen till. Ja. Det är ju så bra så att det är ju end of discussion där. Tycker jag. Det är bara ja. knäpp på näsan kommentar. Sen pratar han ju även om han säger ju i det här som vi spelar upp nu att ah, jag är inte sådär intresserad att det är blod och såna här grejer. Fast det fanns det ju ja, ja. Såklart alltså. Men det var ju inte jättevanligt med sådana spel Han pratade tidigare om Piratkopieringsscenen För det var ju Det var väl fan inte en jävel som hade ett originalspel På den tiden alltså Det var ju massa, massa, massa crackergrupper Som tävlade om vem som kunde Knäcka mest kopieringsskydd Så det fanns mm. ju svin mycket skit liksom. ja, De säger väl för övrigt i programmet också Att för varje sålt spel Så blir det tio piratkopior Ja, det är en underdrift skulle jag nog säga Men då pratar de om att det finns spel som blev förbjudna i Tyskland och såna här grejer Jag mm. misstänker att han refererar till spelet Moonstone ah, okay. till Amiga Det ja. är ju in i helvete blodigt mm. Sen har ju Tyskland haft rätt hårda regler för vissa saker i spel mm. Så det kommer nog därifrån kan jag vara varit så redan då Ja, alltså de censurerade ju ganska många spel även på senare tid. Jag vet inte hur det är idag, men alltså... Jag tror att många jag... spel fick de i under disk, till exempel. Mm. Och jag läste för några veckor sedan att... Äh, i, I Tyskland så har det inte fått... I spel, till exempel Wolfenstein då, mm. äh, mycket nazistsymboler och sånt där, mm. äh, har inte fått visas i spel i Tyskland. Nej. Men det hade kommit ett spel nu ganska nyligen där de hade lättat på den regeln nu. Mm. Så reglerna är ju betydligt mindre nu än bara för 5-6 år sedan. Mm. För jag vet ju när Soldier of Fortune till PC kom. Ja, du får fan gå hosta någon annanstans nu. <laughs> Men då ersätter de ändå alla människor mot, <laughs> mot robotar. Alltså, och det här är väl ändå 98, 99, alltså mot 2000 någonstans. Ändå så är det robotar som man ersätter med. Vilket man gjorde med kontra som blev Probotector. Det är att man ju också människorna mot robotar. För att jag vet inte vad fan de har fått för sig att man inte kan skjuta ihjäl människor. Eller... Ja, just det. Det, det, nej, det är ju jävligt vidrigare att skjuta ihjäl människor. Men jag tror att de flesta ändå kan göra skillnad på spel och verklighet. Jag, är, jag var ganska liten när jag spelade de mest våldsamma spelen. Alltså, pappa köpte ju Resident Evil 2 till mig när jag var 11 det, jag kunde ju ändå göra ganska stor skillnad på att skjuta huvudet av zombies som är 3D-polygoner och eln, Och att skjuta någon med ett luftgivär i arslet eller något sånt där. Ja, alltså, inte det. ens det gjorde jag ju trots att det hade så fruktansvärt våldsamma spel. Mm. Eh, sen, nu sitter jag ju inte och kan förankra det här i någon form av forskning, för det finns säkert en massa forskning om det här. Utan jag, det är bara åsikter jag spyr ur mig nu. Ja, det är väl... Härligt att kunna göra det också ja, men får jag tillbaka också med lite vatten här Ska det nog bli bättre Men ja, alltså, du är förkyld eller? Ja det är betydligt värre I, det. I slutet av en förkylning Så skulle man kunna säga för ja, okay. Tror jag toppade igår och idag känner jag I stort sett borta så mm. Men det får en sån där liten hostattack Lite då och då mm. Och det blir alltid I sådana situationer Där man inte kan hosta mm. Typ Bussen till och från jobbet Och vid poddinspelning Och när man ska lägga sig för att sova ja. Det är då hostar jag nu mm. Jag får se om jag får bort några hostningar Från inspelningen Så att jag vet inte hur det blir Om folk kommer att skita på sig När helt plötsligt när vi sitter och Pratar med varierande volym För att vi rör oss iväg från mikrofonerna Lite för ofta Och sen helt plötsligt så kommer den en jävla hostning Rätt göra. ja, det... hur av er eller skit i det, för vi bryr oss inte. Jo, det gör vi. Men ska vi ta också någon sån här klipp? För att han får ju ändå föra tala den här grabben. Och sen känns det som att det är någon form av att förstå sig på det som ska sitta och berätta liksom, hur det är. Så ja, det, ja. vi tar några roligt exempel på det här? Då. Vad folk ändå försöker motivera skiten med. Ja, absolut. Och, och sen om det är samhällets sak, Till exempel, vi har ju filmcensur. Vi har vapenlag som är på gång och vi har lagstift något och Men Medan samhället går in och tar ansvar i vissa olika sammanhang. Och när det handlar om barn nu så tycker jag, och det, det är vår uppfattning att här har samhället ett ansvar. Nu sitter väl hon inte och attackerar alltså spel. Det är inte, alltså, så att det, vi ska ju inte måla ut en person som sa någonting för 30 år sedan som någon som attackerar eller skuldbelägger tv-spel på något sätt. Kan man inte göra det? Hon kanske lyssnar. Nej men alltså hon, hon för väl kanske mer ett resonemang om ja. att borde samhället ta ett ansvar här? Alltså jag tycker ju att den, det är väl bara diskussionen i sig som känns som att man fan taggar ner. Mm. Det är inte aktuellt nu kanske mer än det här exemplet i USA då. Oh, nej, just det. Fast, fast ändå tycker jag nog att det kanske är aktuellt för det är ändå en diskussion som dyker upp då och då när det kommer ett nytt Call of Duty eller om det är Battlefield eller vad fan som helst så pratar man hela tiden om det här men ska barn verkligen utsättas för sånt här <laughs> idag kanske jag tycker att det är mer relevant eftersom spelen idag är verkligare och ja, okay. man försöker att få dem så verkliga som möjligt man försöker återskapa vissa situationer mm. alltså från olika Strider i krig och såna här ja. grejer alltså det, Så på ett sätt kan jag förstå Eller som Grand Theft Auto Jag fattar om föräldrar inte vill Att deras ungar ska spela de spelen Ja, men det tycker väl Både du och jag tycker väl att det är fullt rimligt Att det står 18 på den kartongen Det är rimligt, samtidigt så är jag övertygad Om att ungar som spelar Grand Theft Auto Tror nog inte på Att det där skulle vara någonting man gör på riktigt överhuvudtaget, de fattar ju att det är en lek alltihopa. Ja, det tror jag också men samtidigt så tror jag att man så som GTA 5 är i ganska stor utsträckning med de här bland annat radiokanalerna och referenser i dialoger mm. ser ofta, om du nu var inne på GTA som en ganska stor satir över hela hur vårt samhälle fungerar mm. mångt och mycket och jag kan säga att det hade jag varit 14-15, jag hade inte kunnat ta till mig den satiren Nej. Så jag menar att det är ju absolut värt att vänta med det spelet, inte bara på grund av våldet, utan även för att man ska fatta grejer. För att lite man ska fatta redan. grejer, tycker jag. Ja, så att hon, drar, så att, ja, jag, jag fattar väl resonemanget på ett sätt, men om man då ska jämföra med de här gamla jävla pixelspelen som, men om du spelar Barbarian, då mm. spelar du spela den en gång. nej. Alltså det, det är ju men jag har ju sett här nu vad det är för spel de pratar om så, ja. det, det, är ju inte, det är ju inte så att man får total spel Och hugger huvudet av folk Bara för att man kan göra det på ett spel Med rätt so-so-grafik ja, Nej, och sen det här att De exemplen hon tar upp Och ja. är ju också väldigt speciella Hon pratar om vapenlagar och gatustridsvapen. Ja, men det är det som är kul Ja, det är klart att det är kul Men det är också det är Hold your horses nu för Ja men precis, när som... man ändå för då Resonemanget ska samhället Gå in på något sätt lag... Det här var ju för sig innan man satte åldersgräns På tv-spel mm. ska väl tilläggas Och när man ändå liksom jämställer Det här, vi har en vapenlag Ja mm. Och vad var det som är det som var så roligt? Gatustridsvapen. Som är så att det, det, det är ju ett ord. Det kan man ju tro att hon hittar på där och då. Men det finns ju faktiskt i sin dag. Det är ju hela den här knoghjärn och knivar och baseballträn och hela den grejen. Och ja. Också rivhandskar som stod här. Va, vad är det? Undrar jag. Är det någon som vet vad en är, som är vanlig i gatustrider? Mm. Sen kan det ju vara saker som är nära en Kanske påverkar Jag menar folk sparkade Och så slogs hon ganska mycket efter Stockholmsnatt <laughs> ja, ja visst Men du vet du fan om man ska hålla bara filmen Ansvarig för det Ja nej det tror inte jag heller Egentligen Nej. Men det är, det är ju en superklassisk grej Där uh, vuxna gör en film för ungdomar och de vuxna ser filmen och tycker nämligen fy fan vad hemskt det här är ju för jävligt att det verkligen är så här mm. och när man visar den för ungdomar så blir det jävlar vad coolt. Så var ja, det för lite för man ser saker på olika sätt som vuxen och barn helt enkelt. Ja, men sen vet jag fan, om filmskaparen försökte få några poäng för att göra lite mer actionfilm. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det här var bara målet att det här kommer ungdomarna förstå hur fruktansvärt det här är. En... Om... Det är jag ganska säker på faktiskt. Ja. ja, en film som var nära tycker jag ändå det är ju den Nattbuss 807. Ja. För att den börjar ju fruktansvärt otäckt. Ja, ja, visst gör det. Men sen är det ju så många grejer som gör på något sätt att det framstår komiskt alltihopa. Mm. Så man garvar åt hur jävla pajigt det är. Och ja. om jag då ska, sätta, om jag ska då tänka tillbaka, när jag, jag tror jag var tolv år när jag såg den första gången. Då garvar man ju åt rasserskämten liksom. Ja, ja, ja, visst. Sådana drar man, fan vad fyndigt sagt, ungefär. <laughs> ja. Då ska vi väl tillägga sig här var på en tid då folk var rassar. <laughs> ja, eller jo, mindre. jo. Det... Och eh, själv fattar man ju ingenting. Nej. Den var väl i alla fall ganska nära på att få det här och fram så som ganska vidrigt, men det når inte ända fram. Men det har vi ju faktiskt ett avsnitt för, att nej, tanken är god men det blir pajigt. Ja. Och här är det väl också det, tanken är god för resonemanget. Hon är väl osäker på om samhället verkligen ska ta ett ansvar här. Mm. Men hon tycker väl ändå att hon lutar nästan åt att men det är nog kanske lika bra. Har vi en vapenlag, ja, ja då kanske vi ska censurera tv-spel. Ja, och hon nämnde ju också filmcensur för övrigt. Mm. Och det är, ja... Det känns som att hon vet väl inte riktigt vad det här är Visst får man den känslan alltså det, ja. hon, jag, vet att, jag vet inte om det var med här nu Men uh, an, kanske i tidigare klippet då, Som hon även pratade om de här, Någon i klippet pratar om omslagen Också mm. e, liksom att Det är klart Om jag då aldrig har spelat tv-spel och det kommer någon jävel och trycker upp En bild på mig där det står en snubbe Har skjutit skallen av en annan kille <laughs> Och håller huvudet i håret så här Och pepprar med en M16 mm. så här, Ja, det där är rätt våldsamt Ser det ut så där Ja Är det någon som svarar? jag säger, Ja, det är nog inte bra Att barn spelar nej alltså Det, det är klart att man hade reagerat så Ja, och där har vi också en annan grej Med film, och så, om vi då ska tänka på spelen Då, när det här Resonemanget ändå fördes Är ju ändå att Jag fattar ju att man har åldersgräns på film Och censurerar vissa, det vissa detaljer I filmen, för att karaktärer och dylikt ser ju ut som vi, för det är riktiga människor som spelar dem. Men i tv-spel så är det ju för fan tecknade figurer, mm. alltså det känns ändå som att det ja, alltså liknelsen fattar jag ju i sak men den funkar inte riktigt. Nej. Idag skulle den kanske funka bättre, men som sagt, om man har spelat Barbarian till Nintendo eller Nintendo, om man spelat det till Amiga så... det ja, Så jävla farligt är det inte? Det ser ju mest komiskt ut alltså paint-målade gubbar som hugger <laughs> huvudet av varandra. <laughs> ju blir... Paint som har lämnat in. Det är så. Ja. Men 3D-paint finns väl ja, i oss Ja, Det är, det är ju <laughs> exakt samma program. Ja, typ. <laughs> MS-paint. Paint och Movie Maker har lämnat oss. <laughs> och, men det som ändå resonemanget och argumenten, alltså på båda sidor, även om jag håller med den här grabben när han sitter vid sin amiga och filosoferar lite om att när man skjuter en fiende så försvinner den från skärmen. Så det är ju samma som med de här, alltså samtalet om tv-spel, det blir så fattigt, alltså man fattar ändå inte riktigt vad är det de vill säga med det här riktigt, alltså dels när man recenserar ja, det är väldigt bra spel, förslaget, men inte lika bra joystick som till Sega ja okej, okay. eller ja, det här är ju våldsamt, det, är, det föreställer krig, vi har en vapenlag och en lag <laughs> mot gatustridsvapen alltså det blir bara konstigt allting ja. det är så jävla konstigt det är alltid så när folk ska prata om tv-spel och det är nästan alltid någon som inte vet någonting eller som inte spelar tv-spel som redan har avfärdat det som skit ja. för att det är en ful kulturform. Är Idag så. är det ju credit men det finns ändå kvar någonstans. Mm, det det. Kommer du ihåg när vi satt och pratade om GTA 5 i, med andra vuxna personer och... Ja. Folk som inte har spelat det nämner att ah, det är så hemskt det här spelet, som man våldtar ju. Mm. Men... Nej. Nej. Uh, nej. Sen går det i och för sig att tänka att man kan köpa prostituerade och sen ha hjälp om att ta pengarna. Ja, det, alltså, det, det är ju fruktansvärt. Ja, förstås. i och för sig så där är det ju. Men det är ändå, det har jag aldrig gjort i det här spelet. Nej, inte jag heller. jag tror det är ett uppdrag i GTA 5 där man ska ju få någon jävla lapdans eller någonting. Det var ju. Ja, så är det visserligen då. det känner ju. Varför har man ens med det? Ja, nej, det är rätt barnslut. Och sen vet jag att på den tiden GTA kan det ha varit tre, någonstans där. Någon eller de. Någon av som bygger på den spelmotorn i alla fall Där jag har testat något sånt där någon gång mm. Men inte mer så Men det märks ju att det lyser igenom att de inte vet Vad de pratar om i alla fall De Nej. andra sen som var med är, i den diskussionen Sen kan jag väl fatta att man har med sådana grejer I de spelen för att man på något sätt vill gestalta Undervärlden på mm. något sätt ja, ja, ja, Med ja, gangsters och så går de på stripklubb Eller mm. det kan vara sunkiga människor som gör sunkiga saker Ja men det kan jag då tycka att Kan man inte visa det Snarare då Som att det är sunkigt Mm. Istället för att liksom göra lite mer glorifierande. Ja, det, det är ju ett minispel att du ska tafsa på dem eller på något sätt utan att, utan att bli påkommen typ. Alltså, det är ju helt jävla sinnessjukt. Det är ju ja, kunnat skippa. Men jag tycker att man får nog välja sina ord när man ska argumentera mot såna här grejer. Alltså, ah, man våldtar ju och mördar folk. Alltså, våldtar gör man inte. Mördar folk, absolut det gör man. Det är mer eller mindre, det går ut på att och mörda folk. Ja. Men man våldtar inte. Nej. De spel Det finns spel där man våldtar. Men de blir ju absolut förbjudna utanför Japan. Ja, så är det. Så, nej. Eller ja, vad fan. Nu har jag inte spelat det här spelet själv. Eh, och det är faktiskt sant. Men jag såg ju på Steam att det fanns... Eh, det här jävla virtual reality-spelet när du ska... Jag vet inte fan... Jag får lite rape vibbar av det här med att du är i, en, i ett rum med någon tjej på hennes mm. rum och så ska du försöka förföra henne på något sätt och så är virtual reality och så tänker jag väl att ja, det är väl klart som fan man ska tafsa och hålla på. Mm. Det finns på Steam. Ja, det känns ju rätt sunkigt. Ja, det kanske är det man ska vara orolig för för det känns ändå som att... Eh, det känns lite mer nära och på riktigt. Alltså det känns som att det är mer vanligt att det finns folk som tafsar på andra än att någon tar upp en revolver och trycker av mot någons tidning. Ja, det tror jag också. Så skifta fokus kanske. Ja. Eller så har man haft mycket fokus på det. Men om man nu ändå pratar om vad hemskt det är med tv-spel, så många väl. Eh, där ser jag nog kanske mer ett potentiellt problem mm. faktiskt. Och så kan man försöka vara lite saklig och eh, kanske istället för att en reporter ska gå och prata om det. För att man märker på den här, så vi kollar på, på den här spelmässan. Alltså, det kändes som att den reporter var ganska jävig ja, emot det här. Jag också. Ja, vad tycker du nu om det här mässan? Det är ju bara massa krigsspel och våldsamma spel. Mm. Alltså, det är ju typ det hon säger till ungarna. Tycker du verkligen att det här är bra? Ja, precis. Ja, det är roligt. Mm. Men kan det inte vara så att hur är det sen då? Om du ska gå hem själv och det är jävligt mörkt. Mm. Ja, Det känns som att det är någon som går bakom mig och fan det. Alltså det mm. behöver man ju inte spela tv-spel för att vara orolig för att man får höra andra sådana här hemskheter på nyheterna till exempel. Uh, men det nyheter nyheter. kan jag ge för det här, tycker jag också att de pratar med en kille också och sen frågar de honom, får du spela de här spelen? Han säger uh, nej. Och sen frågar de hans mamma Mm. Som konstaterar, nej, han har inte åldern inne. Jag tycker att de, de är lite för våldsamma och eh, det kan han göra senare. Ja. Och så är det inte mer med det. Nej. Det borde inte vara svårare än så. Det finns en anledning att det finns en åldersgräns. Mm. Alltså, där har vi en bra förklaring och ja. den köper jag. Nej, men det är åldersgräns, då får den vänta. Ja. Sen ser hon ju ut som att hon har svalt någonting jävligt jobbigt. Ja, det är klart att, ja visst är det så. <laughs> nu är det så, jag inte, ja, Ungarna ser ju rätt... Dumma ut också. Men det är ju för att de är ungar. Mm. Men hon ser exceptionellt rolig ut. Alltså, hon gör ju svinroliga miner när hon pratar. Jag vet inte. Det kanske är taskigt. hon kanske inte kan roffa det. Men någon del av mig misstänker att hon driver. Ja, jag förstår det. Sen kan jag undra om det är, om det, är det här också. Att, fan, tänk inte. Får en kamera rätt i nullet. Och så ska man uttala sig och så blir det liksom. Ska jag göra så här, eller ska det bli så här, eller hur ska jag se ut? Alltså det mm. Kanske är någon viss sån grej också. Att, men det viktigaste är att hon uttalar ju sig jävligt klipskt i alla fall, får jag säga. Ja, men det tycker jag. Mm. Sen ger hon ett jävligt konstigt intryck för första gången. Så tänkte jag, vad är det här för idiot? Men sen när jag lyssnar på vad, det var, vad hon faktiskt sa, så ja. tänker jag, ja, men jag köper det resonemanget. Och då kan man väl ändå stanna där, än att måla upp det här som något blivande samhällsproblem som ja. det aldrig kommer att bli. Nej, det... Håller jag absolut med om. Man ville ju ändå... Columbine-skjutningen vill man ju också liksom skylla på allt. Marilyn Manson och spelet Doom som då var gammalt. Ja. Och, äh, Fan. Jag, jag, jag blir bara förbannad och så upprepar man jag, jag får släppa det. Sen tittade vi på ett annat roligt. När vi ändå pratar om cyber. Ja. Så kollar vi på något sån där. Alltså, det är roligt... Jag vill ändå på något sätt att det här avsnittet handlar om motiveringar på något sätt eller hur fan kass folk har varit på att prata om spel och datorer och sådana här grejer genom tiderna och vad sjukt det kan bli. Mm. Jag tänkte vi kan väl avsluta podden med kanske det sjukaste jag har hört. Ja, det är ett jävligt här, det är resonemang helt enkelt. Och kort och gott Alltså det här var väl 98, 99 någonstans mm. Det stämmer säkert Och då var, det var väl där någonstans som PC Alltså som vi känner idag Alltså en dator med, Som består av en burk och skärm Och så är det Windows mm. Att, Och så nya spel Som Quake, God damn. Ja, och Voodoo-kort och, och allt vad det kan ha varit. Ja, alltså det blev ganska vanligt då, mm. även liksom hos Svensson, så att man har en dator hemma. Ja. Och då tycker jag att det är så härligt. Jag känner igen mig i det, för jag är väl lite sån själv. Men de här, konser så här liksom konservativa och konsekventa med att jag kommer aldrig någonsin <skratt> skaffa en PC, jag ska fucking <skratt> ha min Amiga. Ja, det är väldigt härligt på sitt sätt. Och de får namnet amiganer. Alltså, och då, då är det i alla fall en kille som ska förklara jävligt intelligent kanske han tycker att det är om ja, men så här är det, du kommer att fatta precis vad jag menar när jag säger universum. Ungefär så, han har verkligen tänkt ut någonting, att det här är en liknelse som alla kommer att köpa och fatta precis vad jag menar. Om vi jämför att tår med mat så kan jag säga att att om vi tar konserver som åker på band så här liksom... Och PC:n är liksom den konserv... Matkonserver som du öppnar och sen äter direkt ur. Amigan, då måste du tillaga din... Ja, middag eller lunch innan du kan äta den. Ja, man får ju några frågor här. Så jämförelsen, PCN Om du tänker dig ett rullband med konserver... Alltså redan där är ju jag hookad, där vill jag veta allt han har att mm. säga. Jag ser tonfisk framför mig, eftersom jag har sådana konserver. Jag, jag ser sådana här konserver med typ köttbullar eller mm -hmm. ravioli typ. Och sen jag vet inte riktigt vad, vad det är han menar, för han säger att PC det är den konserven du kan öppna direkt och äta. Ja. Jag har aldrig käkat någonting direkt ur en konserv eller sådär. Alltså, vad är det ens? Vita bönor? Ja, eller? det är min tonfisk det. Okej. Okay. Så jag mm. äter direkt ur burken. Ja, mat mm. middag vet jag inte om man ska kalla tonfisk. Lunch är ju klart att man kan käka en burk tonfisk sådär mm. för att få lite energi och sådär. Alltså, ja, absolut, det är gott också. Men han ändå säger mat, så jag tänker tonfisk är kanske mer ingrediens. Ja, ah, skitsamma, det här är ju jättekonstigt. off på konserv. Ja. Det. <laughs> det måste komma in i varje avsnitt Hedan efter jo. Och så säger jag att Amigen måste du tillaga maten först Jaha Vad? Alltså, är det någonting Som att Okej okay, men om du har Det är som att jag skulle ta min burk med tonfisk Och hälla i en gryta Med kokbar crème fraîche Och sen äta det Och så kanske kokar det där med lite pasta också Ja typ om, då vet jag inte riktigt hur den liknelsen går ihop Vad menar han då Att Amiga är mycket mer Eller mm. Eller är det liksom så här, ja, men Windows du bara installerar allting Och allting funkar perfekt mm. och Har du Linux så måste du kunna en jävla massa Egna kommandon och skräddarsy skiten själv mm. Eller ja, Jag tänkte först att eh, konserven Maten från PC är så god Att du kan äta den direkt <laughs> Men då faller ju hela det Han pratar om Ja. Det, det, då blir det ju fel på något sätt För det skulle ju vara bättre då Än att om du behöver tillaga den typ Men jag kan nästan inte tolka er på något annat sätt Att det skulle vara så Att om du installerar Windows på en dator Eller har det så funkar allting liksom per automatik Eller om du har Mac OS Mycket sker automatiskt mm. Men om du har Linux Så måste du skräddarsy allting helt själv Och vara duktig på dator För att kunna göra det till ett operativsystem Som funkar bra för dig mm. Då kan man ju tänka liksom Ja men Windows är färdigmat och Linux, då måste du jobba lite. Ja, självklart så är det så. Eller om du köper en iMac, mm. det, är, det är som färdigmat. Du kan bara öppna och äta maten direkt. Okej, okay, en iMac, du kopplar den i ett eluttag och sen är du klar. Ja. Men en PC kanske måste du köpa ett chassi, sen köper du moderkort och så köper du raminnen och så köper du grafikkort. Och sitter och pusslar med det här Och drar en massa kablar och skit oh, Men alltså, det, det är ju det han är ute efter Naturligtvis, är det så Men, ja Och då är det ju också så Naturligtvis att den här färdiga Konserven är ju rätt Tråkig då, mm. det är ju min tonfisk. det är inte mer än det Men när du tillagar den Tänk alla kryddor du kan använda Hälla på grädde Koka riktigt, riktigt länge Flera timmar så att det gottar till sig det är naturligtvis så han menar, eller hur? Ja. Alltså Och då i, blir ju slutresultatet då naturligtvis bättre. Jag, jag, jag förstår ju inte resonemanget. Nu är det ju så här att, nog för att jag älskar Amiga, men jag kan egentligen inte påstå att jag är så jättekunnig på Amiga. <kör> eh, så som jag har använt Amiga med en hårddisk har inte varit jättestor skillnad från hur man använder typ Windows 3.1. Mm. Nej, okej. Okay. Men Det har jag aldrig använt. Var det inte det? Nej, 95 på första vi hade. Ja, ah, okej. Okay. Men, ja, alltså, jag, jag vet att det finns i alla fall en Amiga entusiast som lyssnar Som kanske kan göra det här lite tydligare för oss Och förklara Finns det någon substans i det här resonemanget Eller har den här killen söper för mycket Eller åkt på för mycket stryk Han är Amigan <laughs> Ja, men Det, det är ju också ibland ja, ja. Men jag tycker alltså jämför man till exempel gamla Windows med Workbench, någon jävla version. Alltså as stor skillnad har jag inte jag upplevt att det är riktigt. Alltså ett operativsystem som bygger på ungefär samma principer nästan. Mm. Men som sagt, jag har använt Amiga alldeles för lite på det sättet. Jag har aldrig programmerat eller något sådana här saker. Jag har egentligen bara klickat mig igenom mappar för att öppna spel. Ja, okej. Okay. Så det kanske finns någonting mer. Men om det är för att det är customize-grejen som är grejen med Amiga att ja, men du kan installera extra minnen där och du kan stoppa in en hårdisk där. Alltså, det kanske är det jag menar då? Ja. Du måste köpa till. Alltså, om du inte bara vill använda en massa 3,5-tums floppy disketter mm. för den som inte vet, det är små skiver i plastkassetter. Ungefär. Ja. Jättetunna plastpodral. Ja, just det. <laughs> det kanske är det då? Ja, köper du en Amiga, då måste du tillaga den själv. Du måste köpa en hårddisk. Hittar du en 90 megabyte hårddisk så är du kung. Och så får du köpa extra minne om du ska kunna spela mer krävande spel. Det kanske är det han menar då, men om du köper en PC så finns allting där. Ja, det tror jag att han menar. Och det är ju inte 100% sant heller, för du var ju tvungen att köpa 3 dfx kort för att kunna spela Quake 2 till exempel. Ja. Ja, så att, no, nej, jag begriper ingenting. Sen pratar de väl mer om det här att eh, jag vill inte ha en supersnabb dator Det behövs inte, det går jättebra med min gamla Amiga Och eh, vårt eh, Vårat budskap Är mer Amiga åt folket är så här, äh? <laughs> Ja, riktigt där är vi ju inte längre I alla fall För folk har väl aldrig jagat mer FPS än nu Nej Sen tycker jag absolut att vi ska ha mer Amiga Till folket ja, det är... eh, Om man har ett intresse För det så tycker jag att det verkar helt fantastiskt Ja, det är en jävligt rolig dator. Mm. Men i alla fall, vi kan väl knyta ihop säcken där. Att eh, sammanfattningsvis, om vi ska knyta ihop säcken, vad fan menar vi med det här? Nej, inget speciellt. Vi ville gagga mest. Ja. <laughs> och, <laughs> om eh... roliga saker. Men just det här att folk har väl, fan genom historien mm. varit rätt kass på att prata om spel. Ja, och eh, vi satt ju här nu en stund och titta på de här för oss då klassiska Youtube-klippen och hittade lite nytt smått och gott också så jag vill eh, titta vidare i här nu innan jag lägger mig ikväll tänkte jag och se. Och jag måste säga du vet, du lyssnar också på, ska jag göra lite reklam igen då, för på Filip och Fredrik ja. eh, det nämns den någon gång att eh, internet mm. det är de där flygande bilarna som alla trodde skulle finnas i framtiden på 80-talet. Mm. Istället fick vi internet och jag måste säga att men fan internet är fan med någonting så fantastiskt. Och folk på internet är så jävla magiska. Vad jag är glad att internet finns. För det går att hitta så oerhört mycket vackert på internet. Men, men kan man dra slut eller kan man dra slutsatsen. Man kan inte överanvända massa konstiga uttryck nu. Men kan man ändå ta i så hårt att säga att internet är den bästa uppfinningen Ja, utan tvekan. Skulle jag vilja säga Vi skiter i vaccin och penicillin och såna här grejer Utan det är internet ja, ja, Man dör ändå <laughs> <laughs> I mean, Nej, fan, Men det. kan vi säga då Topp 5 ja, Bästa top grejer då kan vi säga Postmodernismens ja, Bästa uppfinning Ja, men så det, ja precis uh, Och detta var, Försöker du ändå nämna på dem Vi kollade YouTubes allra mörkaste hörn På de här ja. roliga klippen Med typ 20 tittare ja. Och eh, som man faktiskt önskar vissa av dem att de skulle ha två miljoner tittare imorgon nu. Ja, ja en del kan jag ju inte, jag kan ju inte begripa att folk inte har sett det roliga rent ironiskt i det här. Nej ja, just det. Eh, det finns fan ett poddavsnitt eh, med Creepypodden. Nu vill inte jag göra reklam, men jag tycker att det är spännande. För att handlare det om sådana här Youtube-klipp med bara typ tio tittare som har skit skithemska saker och sen försvinner och så är det ingen som kommer ihåg dem. Det är ett rätt bra koncept, men det här känns ju lite som samma sak. Nu har vi hittat gömda små guldklimpar på Youtube med skit som är så dåligt så det blir bra. Mm. Så att, ja, att det här inte blir virala succéer i sin torftighet som mycket av det här avsnittet handlar om. Ja. Att det inte på något sätt slår. Eller är vi bara så jävla lättroade? Jag vet inte. Nej, det, det, är, det är fantastiskt. Det är, jag kan jag säga. Inte lättroade. Det, det är så pass roligt. Helt enkelt. Ja. Och internet gör ju också att vi kan få kvalitet när folk pratar om spel också. Ja, absolut. Och det är vi tacksamma för. Där har vi våran säck förut, man kunde fan inte snacka om spel på ett vettigt sätt så folk fattar någonting. Idag med tack vare internet postmodernismens bästa uppfinning så kan vi få så jävla mycket kvalitet och det är gött. Visst är det det. Vill du säga någonting mer, Johan? Eh, ja, jag vill passa på att säga som vanligt då att följa oss gärna på fyrkantiga ögon på Facebook och på fyrkantiga nollgång på Instagram. Mm. Det händer en del där som är roligt. Det gör det faktiskt. Och, så, ja, tack så jättemycket för att ni fortsätter att lyssna. Tack Ecke så efter vecka. Ja, Alltid kul när ni hör av er. Fortsätt med det. Hej! Hej då. då gäller det att samla ihop alla världarna till en värld.